Френсіс Файфілд Нічого втрачати То вам подобається моя країна? О, так, подобається. Дуже подобається. Їй подобалося, як він на неї дивився. Подобалася його усмішка, така мила, що здавалася солодшою за ананас. Свіжий, соковитий, щойно зірваний. Його нарізали і подали їй так, ніби вона була королева. І коштував він тут усього кілька центів. Їй подобалося, що люди на цьому західноафриканському пляжі не зиркали на її фігуру, а усміхалися, дивлячись їй просто в очі. Їй це подобалося. Їй це так подобалося, що вона навіть почала забувати свою рідну англійську. Слова з трьох або більше складів уже давалися їй на силу. Оце, на щоб Одрі не звертала погляд, засліплювало її. Пісок був яскраво-жовтий, небо пронизливо-блакитне, вовняний одяг вигравав усіма кольорами веселки. Шкіра людей мала всі відтінки коричневого, як поліроване дерево антикварних меблів у неї вдома. Горіх, червоне дерево, сосна. Чорного кольору там не було. У природі не існує по-справжньому чорної деревини. Чорний це не колір, це ілюзія. Смачно, подобається. Що? На мить вона розгубилася. Що подобається? Ананас? А на нас дуже. Побачимось, сподіваюся, скоро. А вже ж. Вона дивилася, як він іде, і знала, що чекатиме на нього. Чекатиме, коли він повернеться, і знову погляне на неї тими великими добрими очима, очима людини, що й мухи не скривдить. Абдул сидів на почепки біля її важкого дерев'яного шезлонга, нагадуючи тигра, що приготувався до стрибка. Здавалося, він розслаблений, лікці спираються на коліна, сідниці майже торкаються піску... Руки звисають, але щойно починав говорити, одразу ж жваво жестикулював. Англійською говорив невпевнено, з паузами, хоча значно краще, ніж вона будь-якою іноземною мовою. Та все ж із таким рівнем володіння його не взяли б до жодної середньої школи в Англії. Місіс Одрі Баррет це розуміла. У себе вдома вона їздила з села до міської школи для важких підлітків – де головною проблемою часто була мова. Панджабі проти англійської. Швидко втративши дитяче переконання, ніби всі, хто говорить іноземною, мають бути дуже розумними, якщо можуть вимовляти всі ці дивні і незвичні звуки, вона перестала вірити, що про душу чи розум людини можна судити з тих слів, що злітають з її вуст. Доброта не мала нічого спільного з лінгвістикою і ще вона перестала вважати, що захоплива культура її суспільства, а вона й справді щиро нею захоплювалася, найбільше підходить для того, щоб керувати світом. Одрі була інтелігентною жінкою середнього віку. Читала серйозні газети і полюбляла такі романи, що змушують замислитись. Вона водночас була і лібералкою, і консерваторкою. Жила праведним життям, але з якоїсь причини постійно відчувала себе невдахою. Ніхто й ніколи не захоплювався, Одрі Баррет. Тут вона знову взялася за стару звичку. Гристи нігті, бо оголосила війну власній сором'язливості. «Багато дітей, дуже багато, я думаю, місіс Бі», спитав її керуючий готелем, намагаючись скласти уявлення про її відповідальність і знайти спільну тему для розмови. Люди завжди говорять про своїх дітей, а в його родині кожна жінка старше 50 вже мала б мати онуків. «Тисячі!» – гордо відповіла Одрі, і поки не пояснила, він дивився на неї округленими від здивування очима. Правда полягала в тому, що вона забула згадати про своїх двох неспокійних доньок, які вже давно її покинули. Вони телефонували їй щотижня з Лондона, де життя зовсім не таке, як на півночі Англії. Давно покинули її разом з їхнім батьком. Така правда, і нічого з цим не вдієш. Тепер вона й сама не розуміла, як сталося, що вона завела дітей, і єдине пояснення знаходило у факті, що гормони – не найкращі порадники у виборі партнера. Людина, за яку вона вийшла заміж, виявилася злою навіть жорстокою, і цей досвід вона намагалася забути, трансформувавши його у любов до чоловіків, не схильних до насильства. Як казала її найкраща подруга Моллі, найприємніші помилки часом приводять до чудових наслідків. От тільки ці помилки, як у її випадку, можуть тривати роками. «Абдул – хороший хлопець», – виразно сказав керуючий. «Абдул, наглядати за вас!» Він трохи нахилився вперед і довірливо додав. «Він нещасний, цей хлопець, дуже!» «Називати Абдула хлопцем неправильно», – подумала Одрій, коли побачила його. Абдул був зовсім не хлопець, а майже сорокарічний чоловік і сам потребував опіки. На цьому гамбійському пляжі було чимало гарних молодих чоловіків – у свій перший день тут, вийшовши зранку на берег, отрі деякий час спостерігала за ними з таким самим байдужим задоволенням, як дивилася б на серію рухомих картинок. Нескінченними вправами вони доводили свої тіла до досконалості, сподіваючись потрапити до футбольної команди. Добра фізична форма могла забезпечити хлопцеві роботу або навіть зробити його знаменитим. Абдул не був одним із них. Височезний, зі шкірою кольору шоколаду, широкогрудий, з трохи косим оком. Він розповів, що його дружина і дитина давно загинули у пожежі, і в нього не було ані сил, ані грошей, аби створити нову родину. «Він робив те, що міг», – казав він. Абдул вважав себе занадто старим для надії. Він не був молодим вродливим левом – Якби він був молодим, Одрі навіть не поглянула б його бік. Утім, опинися на головній вулиці її рідного заможного селища, під сірим англійським небом, то в очах її зелених земляків виглядав би безперечно як бог. Живучи обережним, незалежним життям, Одрі уникала необдуманих вчинків так само, як уникала прямих сонячних променів і ніколи не займалася пошуками чоловіка. Європа для неї була місцем, де, подорожуючи, вона знайомилася з іншими мандрівницями. Африка ж стала жорстоким ударом по всіх її почуттях. Залидні доводили її до відчаю, Загальна безкультурність дратувала. Від запахів помручилася в голові, від яскравих кольорів рябіло в очах, а сонце зробило з неї красуню. Це було в червні. Зараз вже листопад. Абдул лежав на ліжку в крихітній гостьовій спальні її маленького котеджу, згорнувшись втричі, щоб вміститися на ньому. Ніколи раніше він не жив у такому достатку. Та дивлячись на нього, можна було подумати, що він на порозі смерті. Тут його косоокість і нерівні зуби впадали в око набагато сильніше, ніж на золотих пляжах чи серед буйної зелені яка підступала аж до самого берега. Лежачи на її білосніжній подушці, він сам ніби поблід, Блузка приховувала під, що проступив на її тілі. На його шкірі краплі поту блищали, як вода. Одрі кохала його більше за життя. І більше за все на світі вона хотіла його вбити. Вони були одружені десять тижнів. Для цих вічно усміхнених перед туристами африканців Жіночий вік, здавалося, не мав жодного значення Абдул Тремтів, коли вона торкалася його Ніби між ними натягнулися невидимі нитки На дівчат він не дивився Він дивився на неї, так ніби вона була втіленням самої краси Вони навчилися жартувати, використовуючи невеликий словниковий запас І універсальну мову жестів Їхнє порозуміння здавалося безмежним і щирим, з огляду на ті умови, в яких воно зародилося. Ані він, ані вона не вважали, що їхнє кохання, яке розквітло, було прив'язане до пляжу. Ця квітка була надто прекрасна, щоб належати одному місцю. Якось керуючи готелем поблажливо усміхнувся і, приклавши палець до носа, сказав, «Кохання витає тут у повітрі, місіс Баррет. Чи то весна?» Зрештою, думала вона, перечуваючи реакцію Моллі, «що мені втрачати?» У коханні до чоловіка і пропозиції шлюбу немає нічого героїчного. Насправді, значно більше сміливості потребувало б піти в бік, усвідомлюючи, що решту життя доведеться лише уявляти, як усе могло б скластися. Сидіти в котеджі, обсадженому трояндами після чергової реформи освіти, вийшовши на пенсію зарано, з грошима, але з порожнечою в серці. Коли не буде учнів, коли не буде про кого дбати, коли в житті не залишиться ані сенсу, ані мети. Зовсім інше життя постало перед нею, коли Абдул зізнався, що кохає її і що любов завжди знаходить шлях до серця. Одрі Баретт стане вчити цього дивного чоловіка, який не знає, що таке злість. Того вечора, поки кондиціонер охолоджував її розпашіле тіло, вона заснула у своєму номері, думаючи про те, як це буде чудово. У вісні вона бачила свій тріумф. Тепер вона не лише думала про жорстоке вбивство. Вона вирішила довести справу до кінця – Світло ліхтаря за вікном відкидало химерні тіні на стелю, коли дерева під поривами вітру насмішкувато хитали голими гілками. Дурна, дурна, дурна, зітхаючи і бурмочучи, що немає дурнішого дурня, ніж той, кого залишили наодинці з собою. За ці десять тижнів Одрі постаріла на десяток років. Вони так і не пізнали одне одного в тому, що її донька делікатно називала біблійним сенсом. Це було як ласощі, які бережуть для особливої нагоди, доки не вийде термін придатності, і тоді вже не здаються такими привабливими, а згодом про них узагалі забуваєш. Та усвідомлення цього пробудила в ній гордість, що довго дрімала. У ній залишилося щось таке, чого вона йому не відкрила, до чого не дозволила доторкнутися, хоча причина була в тому, що він сам цього не прагнув. Один маленький клаптик Англії досить лишався недоторканим. Я виходжу заміж, Моллі. Та ну, не вірю. Він вдівець, я познайомилася з ним у відпустці. Ми чудово ладнаємо, то чому б і ні? Вона не відчувала ані крихти сумніву, коли все влаштовувала. Коли, ледь повернувшись додому, почала організовувати йому переліт, коли, не сказавши їй слова, оплатила все з власної кишені коли займалася паперовою тяганиною і коли, попри глузування і образи, вперто йшла до мети. Усе це було значно легше, ніж розповісти про це Молі чи донькам. Для них ця новина, звісно, прозвучала як грім серед ясного неба. Так, і він, звісно ж, темношкірий, кинула вона на сам кінець як щось дріб'язкове, не наважившись додати, що чорний – це лише ілюзія кольору і що остаточне рішення вона ухвалила того дня, коли застала його сплячим під дверима її спальні. Абдул спав як немовля, не відчуваючи жодних незручностей від того, що лежав просто на бетонній підлозі. Людина, здатна на таке, заслуговувала на краще. Людину, в якої нічого немає, неможливо зробити біднішою, її можна лише змінити. Тише в телефоні, слухавці змусили її серце стиснутися. То ти привітаєш мене, Люба, мовчання. Скажи хоч щось, не можу. Ти збожеволіла? Ніщо не здатне було так її розпалити і змусити вперто доводити свою правоту, як опір. Раніше, коли назрівав конфлікт, Одрі завжди відступала, шукала шлях до примирення. Вона не йшла у наступ, а розчинялися в тіні, чекала, доки буря в пщухне, а тоді знову тріумфально з'являлася на світ і продовжувала гнути своє. До того ж, вона хотіла вразити не так Моллі і доньок, як своїх сусідів, які вважали її нудною, добропорядною та безпристрасною місіс Баррет, що прожила 20 років без чоловіка в місці, де самотнє життя навіть життям не вважалося іншими словами, сірістю і безпросвітністю. Одрі таке ставлення дратувало, і вона твердо вирішила показати себе в очах місцевих пліткарів справжньою жінкою, а в очах колег-учителів – сильною особистістю, господиною власної долі, яка не злякалася почати все з нуля. З чоловіком, що був вищим і добрішим за всіх інших чоловіків. Як вона збиралася його вбити? Зараз була третя ночі і стояв пронизливий холод. У бідолашного Аббі запалення легень. Усе, що їй треба було зробити – відчинити вікно і зняти з нього постільну білизну. Нехай спробує поспати тут. Він же звик до брудної підлоги. Одрі підгорнула під нього пухову ковдру, сіла рівно і стала дивитися на нього. Чому безжальні, обдолбані наркомани, здатні на вбивство, ніколи не з'являються тоді, коли потрібні? Вона б навіть заплатила такому виродку, аби тільки він зробив свою справу. Хоча куди охоче, вона витратила б свої заощадження на фахівця, який зміг би все інстанізувати так, щоб здалося, її новоспечений чоловік помер гідною природною смертю. Це було довге нічне чування». Від півночі до світанку її часу на роздуми вистачало знадлишком. Окрім грубого вирішення проблеми за допомогою холоду, існувало чимало інших способів. Можна було дати йому зайву дозу антибіотиків. Про те, щоб хтось від них помирав, вона не чула, але це було не суттєво. Або снодійного. А ще в холодильнику з продавніх часів валявся пакуночок з антидепресантами. Вона могла нагодувати його всіма цими таблетками одразу. Могла утроїти алкоголем, який він зневажав. І сказати, що він сам це зробив. Він був слабким. Він був дуже хворим. Лікар це підтвердив би. Абдул трохи розплющив очі. Йому вистачило сил усміхнутися. «Банджі!» – прошепотів він. «Банджі!» «Ім'я дівчини!» Назва міста, але аж ніяк не її ім'я. Одрі могла похвалитися гарною фігурою, вродливим обличчям і густим чорним волоссям, кращим, ніж у багатьох, але вона не була настільки самозакоханою, щоб мріяти про весілля з пишною білою сукнею та іншими подібними дурницями. До того ж, гроші їм знадобилися б на інше. Хтось обов'язково взяв би його на роботу». Хоча б за його добру вдачу. Одрі розписала все на аркуші міліметрового паперу. «Щоб увійти в систему, йому знадобиться рік», – вирішила вона. «Рік або навіть менше. А поки що у них достатньо коштів, щоб купити йому одяг».